Яке продовжувало страшний ланцюг І Марина правильно злякалася Той, хто готовий вбити один раз Не зупиниться перед другим убивством. Заспокойся Він не згабно попести в по пощуці Давай не думати про ту кляту лопату Можна повернутися і все це забрати Якщо все ще там, на місці Куди воно могло? А вона куди могла? Коло замкнулося Сахно знову сів на ослін, сховав обличчя у розчепіреній долоні. «Приведи себе до ладу». «Ти про що?» – озвалася Марина. «Вмийся, причешися. Поїдемо туди». «Куди?» «Туди. Містом ще якось я поведу. Ближче до посту даї, візьмеш кермо. Вони отакій порі можуть зупинити, це вже точно. А я під газом. Не впорайся. Я ж тебе вчив майже чотири місяці. Ти нормально кермувала». «Проїдеш десяток кілометрів, далі знову поведу я і спробую тільки щось сказати. Поїдемо разом і все». Марина зітхнула і зникла у ванні. Вийшла звідти хвилин за двадцять, бліда, тиха, але не розпатлана, як недавно, більш-менш охайна, навіть гарна. Та урода коханки цікавила його зараз найменше. Він, відсторонивши її, зайшов до ванної, пустив холодну воду, струмив під міцний струмінь голови, стиснувши зуби – Терпів доти, доки не прояснилося. Ретельно почистив зуби, причесався, насунув на очі кепку. Можна рушати. Дорогою вони мовчали. Сахно був певен, що Марина думає про те саме, що й він. А його думки займала Адель. Чомусь згадалося, що десять років тому вона, молода студентка, з оригінальним ім'ям полонила його думки не менш сильно. Дурні порівняння. В умовному місті Марина таки сіла за кермою і навіть доклала зусиль, аби не їхати надто повільно. І коли попереду замаячила знайома будка, сахно не стримавшись, виплюнув довжелезну лайку, ляснувши себе по лобі. «Ти чого?» – Марина на мить відволіклася від дороги. «Якщо вони зупинять, у тебе ж нема прав. Ну чому? Чому я такий мудак?» Марина відчула, як усередині перетворюється на крижинку а руки її вже вросли в кермо, і немов крізь вату почула власний голос спокійний, Може не зупинять, робити їм нема чого, може обійдеться. Обом здавалося, що машина мов черепаха. І коли будка лишилася позаду, коли Марина натисла на гальма і знесилено відкинулася на спинку крісла, Сахно відчув себе зовсім тверезим і усвідомив, як щастить йому цього довжелесного вечора. Це надало йому впевненості, і далі він їхав спокійно, навіть із траси з'їхав там, де треба. Цей маршрут, він знав, буде снитися йому відтепер до кінця життя. Приїхали. Зараз, коли Марина сиділа поряд і явно боялася усього, Сахно почував себе на висоті. «Подивимося, яка ти смілива і розумна. Пошукаємо тепер разом. Отут твої поради знадобляться». Він вийшов з машини, хвацько ляснувши дверцятами. Десь тут, вночі трапити точно на те місце неможливо, але приблизно десь у цьому, як кажуть військові, квадраті. Щось там попереду таке висвітлюють хвари. Може дідько, що пожартував над ним так невесело, повернув Адель на місце, і вони тут же закінчать справу? Хай і вона подивиться. Сахну спинився, немов наштовхнувся на муровану стіну. Світло фар сягало цього місця. Він не помилився, він справді кілька годин тому копав тут могилу для своєї дружини. На місці дбайливо виритої ями височив свіжо насипаний пагорб, як на кладовищі після поховання, тільки значно менший, дбайливо притоптаний лопатою, навіть недбало прикиданий якимось сухим гіллям. Сумки з речами Аделі, Лопати. І Сахнов відчув це, хоча й не непробовно відшукати, знаряддя вбивства, якого не сталося, гострального скальпеля. Поряд з горбочком не було. За спиною хряснули дверця та машини, і нерви Сахна нарешті не витримали. Він поточився і мішком упав на землю неподалік свіжозакопаної могили. Оклига від того, що Марина, плачучи, ляскала його по щоках. Очі не звикли до темряви, тому Сахно бачив лише її обриси над собою і чув схлипування. Спираючись на лікті, він підвівся, потім сів. Світло від фар тепер ударило просто в очі, і темрява відступила остаточно. Згадавши миттю, що сталося, він зрозумів, що сидить зараз спиною до могили, і озирнутися його не примусять навіть тортури.